Selamulejkum ورحمة الله وبركاته. Të nderuar miq, motra dhe vëllezër, ju ja ku takojmë përsëri në misionin e radhës të ciklit të emisioneve Rruga drejt Allahut. Më lejoni sot të ju shoj bashkulltar të udhëtimit. Mbasi kemi shpjeguar për tre misione rreth, raportet që të kemi në këtë udhëtim, ndricimet që na duan gjatë udhëtimit dhe së fundi flasim për rreziqet. Mund të jemi në një moment të nisemi, mos të nisemi. A kem parë rrezik apo jo? Për të shëruar të gjitha këto, atë fillojmë. Atmisemi, ato startojm, përsëri jemi me Hoxhin e nderuar Ernisma. Hoxh, si e erdhe? Me shërgje i zoti shullet. Amin ve juve. Kemë shpjeguar për tre misione rreth gjërat e përgjithshme të nisjes në një rrugë. U japim me kemi quajtur rruga drejt Allahut. Unë e munduar ta përmend ndër pasore ta seriojmë thon rruga drejt Allahut, rruga drejt suksesit, rruga drejt lumturisë, rruga drejt xhenetit. Do të thon të, të gjithë si besimtar së të pak, së të vejnë në të retin e mathët besimtarve e duam gjenetin Këpër mëndreziqet, raportet ndryqimet emi pash me mësafirët mi shtanë, të njësim rrugën në letit kjo tema bisedës, njësja e rrugës drita laht Fënërëm Allah në madnuar që në ka mundësuar që s'paku të flasim për këtë rrugë dhe të ndëgjojmë për te, si kur që e lusëm Allah në manuar të në bën uftar të suksesëm në këtë rrugë, të cilet kalojnë këtë rrugë me sukses dhe dalin faqevartë për Allah të manruar. E që duhet të themë në fillim, është një marveshje dhe mëzdojshme që duhet të kemi mesneve dhe shikuezve tanë, por edhe një marveshje që duhet të lidhë gjithë dhe besimtar me vetin e ti. Të gjitha këto rregulla që po i përmend dhe ato që do t'i përmend në të ardhmen nuk janë rezultat i eksperimenteve. Nuk janë rezultat i përvojave të njerëzve. Do po sukces, po të thotë dikush ka pasur sukses, ndoshta punash pa dos suksesin tonë. Nuk i kemi të bëjmë me me përvoja. Nuk i kemi të bëjmë me eksperimente, sikur zakonisht ndodh. Dhe njerëzit pastaj kanë kanë e kanë Luksentham, e, e, e kanë Mundsinë çë për zgjidhën do ta marr kët apo ta marr atë po këtu kemi një mëdhem rregulla shumë serioze një rregulla strikte të së lalt do të thotë ne çoft se respektohen domosdosh do mos do do të arrim atë ku duhet në ka eksperimente do të thotë uh, po e provoj do ka provoja kështu të tëra nuk ka rrugë tjetër nuk ka tjetër dhe këto gjitha që po fliten për to do të thotë janë vëzime hyjnore Allahu i mamnuar të garanton se në të nëqovë se respektojnë reglët e rrugës, do të arishë. Përndaj, besimtari, para filimit, duhet të lidhë kontratë, se të gjithë të reglët e rrugës, duhet të trajtojnë me bindje. Jo me hezitim, jo me eksperiment, jo me përvoja, por me bindje. Do të të dhe sa herë, sa herë të ndodhë, që të shfaqët në një dështim i caktuar, apo në këtë rrugë, Gjithë mund besimtarë të fajson nisin e ti, të fajson eci në ti, e asë njëherë regullat e rrugës, nga sa të betin stabile. Për këtë arsyje, edhe para se të të tazim për nisjen, do të përmendim disa regullat e dëmës dëshme, para nisis. Që kanë të bëjnë pikresht, do të tëtë me këtë që folet dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ka përsektuar disa ligje dhe regula, të sahtë nuk ndryshojnë kur, andaj në qoftë të se i përmbahemi, do të realizohet suksesi. Allah i manuar thotë për shambull, inna Allahe la ju gajjiru ma bi qaumin, hatta ju gajjiru ma bi endfusim. Regula është, Allah o thotë, Allaho nuk i ndryshojnë gjendin një populli, qoftë nga emiren të keqë, apo nga keqën të mirë, për deri sa aji popull, aji individ, aje shociri, aji komunitet, nuk endrëshon gjennë të në raport më allahën. Endrëshon gjennë të në raport më allahën, allahën në gjennë të në dërpastaj përt mirë. Dërëtë të të të, kjo regull, nuk do që, po hajtë të aprovojmë, nuk gudzëm kështët, nga se në qof se kësoj rrugë më rrugë, i nisëm me prova dhe eksperimente, edhe në qof se i respektim regulla dhe dërshtojmë, nga se kjo rrugë nuk Allahu Gjell Jellalu Jilalun nuk lejon që ndokush ta provon fenë ti e tij, sa është e saktë apo nuk është e saktë. Ja, xhelezon Allah Allahu i mëndur, ta xhelozi atyr cilësisht. Allahu xhelezon që ndokush nga njerëz të mangët të provon fenë e tij. Nuk provohet feja. Nuk bëhet eksperiment me të. Futu me bindje, do të kërosh sukses. Rogë sigurt. Sigurt. Prandaj duhet të lësh kontratën me veten tënde. Se kto ka rregulla ande Allah xhelor thot falen tejide li sunneti llahi tebdila وننتجده li sunneti llahi tahwila asnjere shikoj ka ardme me ka ardme kët pjesozën lën do thot se nuk kupton se asnjere nuk ndodh ju garantoj thot zoti gjithsesis nuk ndodh se ndonjere te gjeni ndryshime ne ligjet e Allahut asojal aste pamundsme qe ne nit te ban mir e te gjin keq Po mund smert, at mund bota të prishet. Apo mund dile të çoptohet, po kjo rregull nuk prishet. A në më kat bindje nëse vezëndari futet kat rrug. Është shumë ëndit të zakalet. Gjasë çdo pjesë që kalen densa është duke sigurt, është duke u shpërblyer për këtë domosdoshm. Por fatkeçia që nëse njerëz nuk janë të sigurt, nuk kanë bindur. Nga njëri bën punën e mirë dhe njërs taklimë të keqë. Tat njëri, se dukat apo është sikur se gjithë bota. Shikoj, bën mirë kush nuk ta din. Apo. Kjo, Kjo është pasiguria. Në masë. Në masë. Në topin ton me lojtar popullor. Që njerëz po ato që, që i zbrapsin nga rruga Llogjë Lorë. Bohu i bindur. Në qoftë se bën mirë, do të djesh mirë. I sigurt ti. Nuk të humb ndi kurr. Mir po, koha kur vjen kët, kish problem, nuk ka ndorën tande. Allahu e den ku ta. Mir po, është çështje kohës kur do të vijë. Prapdoshem sa do të vijë në kohën shumë më të volitshme, shumë më duhur se duhet ty sa e, të ku e kërkuarti. Kjo më që është mërsishme. Kjo është mënyra se ta kuptoj. Do të mund të vinë në kohën po që në është mërsishëm për veten tonë atë kohë, por që ne nuk e dimë. Prapdoshem. Dhe kur vjen themi ja, samiçi në në këtë kohë, këtu e donim. Kët bindje e shurojm. Ndërçimi rëndësishëm. Kjo më është mërsishme. Ka ndërçimi gjithmonë po na duhet. Po gjithmonë. Andaj këto ka ligje dhe rregulla që nuk ndryshojnë. Në çonse ji i magnit me dhevëtshmërin e njërin nga njërëve të dhevëtshmë të hershëm, qëftë sahabe apo të abenë, bëhu i bindur, i respektuve regullat, bërës si kusaj. Nuk kanë arritë ata në atë shkallë, përshka këse kanë pasë në një pozitë të sektuar të ka Allahu para prakeshtë. Nuk ka mes Allahut dhe robit raporte tjera jashtë raporteve të adhurimit. Afërsi tjetër me Allahut nuk mund të kryot, absolutisht, përvecë e përmes adhurimit të Allahu gjëllevala. Kemi garancinë se po, vërtet edhe në këtë kohë ne mund të ndjekim s'ka ndjekur të para tan këtë rrugën drejt Allahut. Po mund ta bëjmë. Kemi garancinë. Po. Sepse shoqë themi që ata kanë qenë shumë të profetit. Kanë qenë bashkë me ta kanë qenë profeti, kanë qenë shumë afër tyre. Sot në rrafshin kolektiv ndoshta është, po, është e vështirë që të mblidhen në një kohë dhe në një vend aq numri madh individësh me aso cilëtesh. Me shto këto është e pamundshme. Por në rrafshin individual, por të mundshme. Për mësençopse ndonë Allah ka Allahu e ka përgatitur me argument se kjo nuk arrihet, atë rko diçka tjetër. Të kjo është jashtë rregullit, por rregulli përgjithësor thotë se rruga për t'u ofruar tek Allah është e hapur. Kush afrohet, afrohet. E dytë është që duhet ta kuptojmë është se Allahu i mënduar e ka krijuar njerin që të sprovohet. Apo do të të jeni në një provim, kërkuat nga ati të kalosh provimin. Çfarë në kupton kjo? Kë rregull i art që duhet ta kuptojmë? Se si nuk ka zgjidhje tjetër. Do të thënë ashtuim po un miroj kjo rrugë, po nuk dua të futem këtë rrugë. Un dua të shkoj diku tjetër, apo nuk ka zgjidhje. Do të provosh me këtë rrugë. Provimi është kjo rrugë. Edhe po u fute, jeni prom, por edhe po s'u futë jeni prom. Nga se Allahu, po. Allahu i manduar vetëm në bazë të kësaj rruge do të konsiderohen njerëz të shpërblyer apo të dënuar. Për shembull, sa mua nuk pëlqen fizika. Apo Nuk mëlcej fizikë. Çfarë bëj unë? Shikoj një fakultet ku nuk ka fizik. Shumë thjesht. Kam zgjedhje. Dhe edhe pse nuk kam su fizik kurr, mund të kem sukses nëse arf. Mund të jem i suksesshëm, i punsuar me perspektivë, me rrogë të mirë. Gjithë këtë mund të bëj, edhe pse kurr fizik nuk kam mësuar. E vërtetë? Apo, dha askush nuk mund të më marr në pyetje mua për fizikë, nga se e kam zgjedhur të studioj fizik. Po. Apo, mirë pa mund të rubet të përzjedh, sa aka më u pyet për namaz apo jo? Nuk mund të përzjedh. Domozos do të pyetësh. Dëshëzës. Dëshëziste. Por tash ti përcaktos se a do t'japosh përgjigje të mirë apo do të ngjelesh në provim? Kjo është problemi ju ti. A ne ky është një ميدan i domozhshëm. Ktu Allahu ka kërkuar nga robrit e tij ta dëshmojnë vetë tyne. Zonjërat thotë Allahu, o Zot i im, mirë, unë s'um si fal, unë unë i kam 1 miliardë euro. Apo thotë Allahu, jë, si kam kërkuar prej te këtu? qtu nuk e shprënim jam, nuk u kanë krijuar këto botë që të shikoj se kush do të bën para më shumë. Jo, kjo është e mirë. T'ka kryp punë ti, por të kon nuk ke me bletë diçka. Përveçën qoftë se ai ke shqyzuar ku duhet. Po, i ke bë pjesë të rrugës, atër po. Në qoftë se ai ka bër pjesë të rrugës, është këtë të tjetër diçka. Por fakti që ti i ke pas, kush të ka thonë më buq këto punë? Jo, jo. Shikosa do të je i i, i, i i detyruar, derës së dytë do të pyetesh për këtë rrugë. Do të spërblihesh në boshin e rrugës. Do të çortuar dënorët në boshin e rrugës. Prandaj provimi është në këtë rrugë. Provimi është në këtë rrugë. Prandaj gjithë ato të bëjmë kuptuar ti se duhesh me unis. E ke një garancë të parën, ke siguri që nëse i përmbash, ne i përmbahemi. Apo jemi të gatshëm. Allah është i gatshëm të afal. Ku do ti dëshiron? Më i pashni rregull. Përbush rregullin të ta falim, përbush rregullin të çpëlim, përbush rregullin të ngritim. Gjithë ato. Pa rregullas. Sko pa rregull. E dyta, nuk i zgjidh. Të ndërpres pak më thonë që më kujtuat të më përmendët Erot dhe namazin. Më erdhin në mend thonë në një nga vendet tona, në trojet tona, në momentet e vdekes, melekët shkalon, më thonë ndjeri, ë ne mund të blej namazin që s'kem i falur. Kjo është një besëtnë do të thotë do të që uh, nuk ka absolutisht uh, bazë në fe, do të thënë namazet nuk paguhet dhe nuk blet me para. Kjo njërimi, padysh, një, to, ja. bër, është aqurimi. Gjithë ato që ti s'ke bër, mundesh Ka disa shpagime nëse janë ato që bën me uh, aspekti material, mi po këto janë të kufizuara. Dhe i kanë arsye të veta. Që në realisht nuk ka pas mundësi me kry obligimin, sikur sa xhirimi po, po namazet në, në asnjë rast, me arsye ose pa arsye nuk mund të shpaguhet me me para. Andaj, ti riqithimi temën ton mos të zhvendosemi. Do thot, kemi sigurinë dhe garantën. Kemi do thot provimin. Ë detyrushum. Dashte ti apo nuk dështe, të pëlqeu apo nuk të pëlqeu. Cënëj mendoj se si duke mohuar jetën e për tejmë, do shputhim për saj. Do shputhim për saj. Jo, kjo kjo është për temën jote. Ti e beson apo nuk e beson? Ës pranojë, që pranojë që është komplet çës se personale, nuk varen pseojë zhvillime të ato të tjeshme. Nuk mund të bësh sikurse, do thot, bën ai shpend i cili për të garazisë të fut kokën tok. Në duke me duke futur kokën tok mendon se shpotej. Ti mund ta futësh kokën ku dush, mund të marr çfarë të duash, mund tuaj çfarë të, të duash, apo mirë po jep pse çeprim. Nesër a mund të thot robi para lot o zot jam. Unë nuk kam dashkë të lamt mos mund të kuptoj kënd. Po të them disa tjetër po do të bërat me ty. Allahu komohet pyet kush është zoti yt, djeshësë djeshte, për kënd që je tu. Allahu komohet pyet çfarë ka qenë feja jote, djeshësë djeshte. Allahu komohet pyet kush është kynjëriçi që kemë dërguar për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, djeshësë djeshte. E pranoj se pranove kim vetëm ti për xhadhe për gjithë sendë. Ne nuk kemi në pozicion që të të përcaktojm pyetjet dhe lëndën dhe drejtimin. Kto janë të përcaktuar para prakesë i ka përacaktu Allahu Emanuar. Ne jemi këtu që të përzendim përveç të domoshta çfarë parajsë do të japim, apo përgjigje që do shpetan, të na shpëton, apo ta atil që do na dënon Allahu për shkak të asaj. A shikoj kjo do të sot të të deturan që të futesh gët rrug. S'ke zgjidhë të terroro bizotet. Nuk ke të zgjidhje. Nuk ke as kësht. Ky rregull i domosdëm që duhet të dimë parajsës. U nice shpëtonë, mbetë u dënove. Ne themi çertonani si t'nisemi, se të, të përnisur ne jemi. Këtë... Duhet jemi. Patjetër. Dhe atyta që duhet ta dim këtu është se shpesh njerëzit thonë mi, po nqsha, po ashi më unis, unë kisha pozitive la mu fal, kisha pozitive më, më buket, po i kam i themi se la tu zakun fusakum. Huwa a'lamu biman ittaqa. Mos e lë autorin të bëj në juaj. E kam zemën e pastër, un bëj mirë, un Allahu ta huwa a'lamu biman ittaqa. Allahu është më i dikshëm se ju, se si bëhet dikush devotshëm. Mos jamsoni ju Allahu se si dikush bëhet devotshëm. Di Allahu ka thënë se kështu bëni ti devotshëm, me mbulesë, me namaz, me largim nga harami, kështu bëni ti devotshëm. Mënyra dhe koncepti i devotshmërisë që është juaj absolutisht është i pamoren parasysh në këtë rritje. Dikush kanë të kallajë manuar dhe Allahu dheu ala të vendos më e dhenu, për shkak të isbrast Po do zot, si po më donan këpëza më të pastër. Pa. Allahu thot në basë shkafit të pastër. Po e pastër, pa a është tu ne kam di vetëm time. Skam për këqë njerëzve. Po a a mjofton këtë Zotit? Ja, nuk mjofton këtë Zotit. Ka rregullat caktuar se në basë as të gjikuosh, dashur blerë dënuar. Andaj Allahu është më i gjithdishëm. Kanë ndimi na duket kjo rrug. Po mirë, mirë kjo rregull, po edhe kjo sa njerëz për shembull kur vië kur bën Bayramin. Apo për gjatë vitit nuk japin lëmuş. Vjen Kur'bambarram i thon, "Sa e therrëm një kurban? Ma mirë japmë lëmorë fukaras." Çka i duhet mishi? Oh. I themi se, "Nuk jeti këtu në pozicion që t'tregosh se çka është më e mirë. Apo është dikush tjetër që na tregon çka është më e mirë?" Në këtë rast ai thot se për mua më e mirë është thjerja e qurbanit, se sot jap për një fukaran 1 milion euro. Apo jo ja, kjo është më pak e mirë se sa so të therrësh qurban dhe t'i japësh do kujt mishin e këtij qurbani. Kështu do ta kaqaktu. Anado ata kuptojmë se nuk jemi ne ata që duhet për jetrrugës të përcaktojmë se a është ky ndriçim këtu i bukur duke ndajtur apo e, është kjo ky koltok këtu i bukur apo kjo ky shirit është duhet duhet të futemi në rrugë me ndjenin e robët. Teje rob dhe e ke një Zot. Ai të tregon ty se çka është e mirë, çka është e keqe. Ande për jetrrugës bëhu i gatshëm se të shohër, dhjira, do të shohë gjëra ndoshta të çuditshme, ndoshta të pa kapshën po logjikën tënde por gjithmonë bëh i bindur sa të duhet në thërime. Në Allah të manduar. Ti, Rabb, dhe nuk guxon të ndohet asnjëherë nga mendjeju ti, nga zemraute, që jamrë te. Unë jamrë. Sa më shkon me anë pa po pse pas namazit të shiqontri, dhe kjo është e mjaftueshme. Jamrë nuk diunë. Nuk diunë. Ai që më kanë garkuar, këtu ka ngarkuar ai di noj, ku ska hap sir. Pejsoni është futën në këtë rrugë nisën në këtë rrugë apo pa këtë marrveshje? nizën e këtu rok dhe tash më fillojnë çë të propozojnë apo të japin zgjidhje, të japin përvoja të kaluara, i them se ju lutem. Këtu është një ميدan që këto xhorat janë shumë serioze, janë shumë të shënta, po përvoja ka një hise, por ju lutem të respektoni atë ميدan ku vallaj u kanë hapsi përvoja. Këtu nuk ka përvoja. Këtu nuk ka filozofi, nuk ka lojik, nuk ka arsye. Këtu ka shpallje nga i gjithëmshirshëm dhe i gjithdikismi, do të respektohet sonjers futen në këtruk ata ecin po pa kët marrveshje apo se pastaj vjen edhe konteston hadith po kjo është për atë ku së... po është vërtet ka thonë po kjo është për atë ku më ambeles po kush tep ti këto drejtë vllaut ku shtap ti këto drejt ti rrob islami nuk ka sht parlament apo hajde të votojm apo e bëjnë kandaluar e kandaluar që duhet më ndalu dhe jone është vetëm për fillë dhe zbatimi nuk na takon neve diskutimi A mund të mbledhen djetartë në ndë një ko, përshamull të tash në ko në tonë, e kemi Ramazan në muajnë kërri këtë vitë. Muaj, një nga muajt, më, me temperatur të lartë, më, me vapë, të vitit. Djetartë e një të mbledhen, të Shqipërisë, të Kosovës, të Majdhënisë, o gjellatë e Balkanit, po mbledhen dhe po binë vendim se përshamull këtë vitë nuk pa agjerojmë. Gaso është vështirësh vap dhe po e lejmë këtë ajo nuk pa anulojmë largasaj. Par po pa e shtin për dhjetor. A ju takon kjo punë? Të gjithë xhollar të mblidhen, të gjithë qofshin në qendra Mira xhollar, apo është i pavlefshëm vendimi i tyne nëse marrin vendimin të këtyre atyre që ta shtyjnë Ramazan një ditë më vonë se muaj. Nëse xhollarët mblidhen dhe thonë se pas kohës të namazit janë shohë Dy, gazetash është bota më dinamike, kemi punë të angazhime, natkohuni ka ruajtur deve, ka pasku mufal, tash jemi të angazhuar, nuk mundemi. Njeriu është tash në kohën e kompjuterave dhe teknologjisë, dy vogë të mëngjes dhe mbrëmje, mjafton. A është kjo? E themi. Marrveshja e rrugës nuk është kështu. Marrveshja para zujt ka cinë që ti është rob i ndërtuar, ju jo të filozofosh, ju jo të nxjerrësh ti përfundimet tua nga mendja jote. Pa këto rregulla em të domosëm ti kupton para sismë regula stabile pandyshuesma e bën sprblesh marrësi hart valide allahu la yukhliful m'ad nuk ka thën premtimin e për në ti po po mbajtë ti bohu i sigurt allah ka më vënë për ditën e tjetër nuk zhgënijesh kur në Je këtë rrugë ji i sprovuar me këtë rrugë nuk ka zgjidhje në bazë të kësaj nesër vjen premtimi pyqjet e premtimit në bazë të kësaj rrugë vjen andaj ti zgjedh a do të futesh apo jo dhe e treta është Marrveshje, po futem në kët rrugë, jo sikus jam futur diku tjetër. Futesh në ndonjë institucion apo mendin se këtu je më i dishmi? Mendin se këtu je më i respektuari, se këtu je më i kualifikuari. Eh, po, mund të futesh këtu në punë, në shkollë, në institucion, në familje mund të shko shkosh këtu, kjo është për me jotë. Po në fën e Allahu duhet të futesh i si rob, i shumë i padijshëm apo dhe ke nevojë për ndësimin dhe udhëzimin e Allahut azza. Andë nuk kërkot për teje propozime, që të tërgojnë a duhet mi falë 5, apo të agjërojmë në korejka për një dhe tur, nuk kërkot për teje kjo. Jo, këtë punë e ka kryrë dikush tjetër. Të të para teje, e jo të është që tua se miëna, u e thala. Në ndëgjuha më zotë, po ndëgjuha. Obligime e kemi falë 5 vakte. Në ndëgjuha zotë, që fa të bësh? Do të nështruash, njo dhe të polimizash. K çet e gjerë etjë ta sigurt. E pas kësaj mund të fillojmë të flasim për rrugën. Kjo është shumë rëndësishëm pa domethënë. Patysh. Shpresojmë se janë që të kuptohet, që e nisim sepse thëshë hoxh domethënë në në këtë rrugë, thim rrugë domethënë ne dashëm zëshmë ne jemi në rrug, pse rruga e jetës. Patysh. Domethënë kjo është jeta jote. Edhe edhe është nuk të rrugë, por në këtë rrugë domethënë ti ke marr drejt me të ndëshme që s'mund të përfundosh. Thënë që e jemi nisur, por ama si jemi nisur, kjo është shumë rëndësishëm domethënë të nisim si yol. Të në shtruar vjo analista Atë shoq. Nisim bëjmë analizat, më domethënë. Mirë, diçka ti kemi parasysh, më thënë ke fillimi, ndonjë shëmbull ke ajo që fillojmë. A presim në një sinjal nga Zoti para se të fillojmë? Kjo shumë është pyetje e bukur. Por ke bënë startim, kemi filluar. Po, shumë është. El, apo... Shumë është e bukur kjo Allahu sublih. Shumë, shumë njerëz presin të ndodhin mrekulli, të caktuar për të funduar nga Allahu i tyre. Për shembull, ë, disa uh, njerëz mendojnë se o Zot, jam Jam në utkruç jam uh, kat kat jam sy kat shikoj. Ma dërgon një dritë nga Qilli. E ka shumë kështu. A nuk do të vijë kurrë? Ërdri, do të, të shpjegoj, më thërri një dritë që të garantoj se nuk do të vijë kurrë. Disa njerëz, atë rrofaloj. Përpara se të ta shpjegojmë këtë sinjal, ne jemi dëtur të shkupuim për një absolutë të shkuter qetësie, deri tek ne përstin studio. Të ndëruar miq, shkupuhemi për pak dhe ju lutem mos u largoni për të parë a kemi sinjal, a duhet kemi sinjal për pasën e ndëruk apo jo. Rikthehemi përstin studio. Të nderuar miq, kthehem përsëri në studio për të vazhduar pyetjen që la me hoxhun e nderuar Enis Raman për të thënë që a do të kemi hoxh sinjal apo jo në rrugën që kemi nisur apo që duhen të nisim, ose që s'kan kuptuar që kanë nisur. Ata janë në rrugë, sepse është jeta e tyre. Që sikur si Armand, është një pyetje shumë e rëndësishme. Disa njerëz u thënë se pse nuk falesh sot ende nuk më ka ardhur. Apo ose pse nuk mbulohesh? Pres, pres të vijë. Çka të vijë? Nuk do të vijë asgjë, nuk do të vijë. Asa ajo që erdhash të vjen, ka ardhur. Ka rozumëllat, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është çajn për Tunis. Po. Po. Ardha e dijes Në momentin kur dvihet dia argumenti se kët Allahu e kërkon prej te, kjo është nisa. Nëse po pa dëshën paradisës, nuk i mundsi që të nisësh nga se nuk e dit kat jam bash. Atë kemi sinjali. Po sinjali është dia. Dia. Në momentin kur ta kupton se e kjo obligim ti falesh pas kot, e kjo obligim të mbulohesh, e kjo obligim të largosh nga kamota, e kjo obligim kët, kjo është e mirë, kjo është e keqe, kjo është shenja, e parë sinjali themelor që t'tregon Nisë. Dija. Allahu gjellë le urat fa'alam ennehu la ilaha illahu. Dija se nuk mëriton të adhruat me të drejt asë kërë pasallat. A kuptove? Nisë. Shënja tjera nuk ka. Nuk ka shënja tjera. Nuk ka uh, levizje tokës. Nuk ka ndër që do të dvije. Nuk ka dritë. Shkënjqim. Nuk ka kështu. Mëndë të ndodhë dikujtë në rase preashtu në një ndër e bukura, ku e diqë kapë. Po këtu... Njën... M -m mund tjetë kjo, mund tjetë, nuk pa e përreshtoj, por gjdo kusht të apretë këtë, është e parësyshme, pa nuk justifikuar është e gëzoti madnuar, apo se ke dashtë, por nuk e ke ecë për shkak se ke pritë shenjë. Shenja ka ardë, ka ardë shenja, ka ardë Muhamidi sërallahu alësëm, ka ardë Kurani, i kite që arta, e kuptove, hecë. Andaj, nuk ka shma, nuk, nuk ke shma, që të vie, ka të pritë shmo, nuk kite që farë të pritë shmo, nëse ajo që Sikur thash ka ard dia, ka teksti, Kur'an-i, çetë te fle çarta për veprimin e çaktuar e ky obligim, këtë ki haram. Prandaj Allahu xhellahu xelalihu Kur'an e bëri të ndaluar alkoolin. Apo, dhan kodër të këso adoleshentë ndaloja të të gjitha ato të tjera të dytë, sikurse bigjozi e besunit të tëra që ishin të theksuara në Kur'an, i dhujtara kur e ishmë natkoh. Në fund te Allahu xhellahu xelalot thot: "Fe hel antum muntahun?" Këto unë po ndaloj, a duhet të ndalojni? A duhet të ndalojni? Kjo pytë nuk është për na pyte, të nga pytë, a duhet të ndalojni? Por është një pytje ja që nëmkuptan vendimin, po, duhet të ndalojni. Ate qëfarë të në sahabët? Po presën, më Zotë, atë një ndëni shenjën, a po, thanë, in të hejna, in të hejna. Thanë, o Zotë, morë fondë, morë fondë. A e ka ndalojë arti? Po, morë i fondë, kjo ponë a diskutojmë. Në komod ritmet orëve, dielli të rrezon ndryshe tash kësaj dite. Kto janë gjërat që nuk ndodhin. Mund të presësh të me vitet nuk ndodha asgjë. Andaj sinjali i nisë është dia. Po erdhi ajo, ja, erdhi argumenti. Vazhdo. Dhe kjo është shënia e nisës. Dhe mëse vjen dhe më zotës. Po dyshim. Disa njerëz për shembull, ë uh, ju vjen dia. E kupton se si duhet të më unisë Por presin për shembul që disa pengese që i kanë të larguan. Për shembul. Uh, Unë e di se para se para luftës në Kosovë, dhe më thonë, dhe, më nëmejsh, dhe para se të shpalli Kosovë a shtetë Republikë i pavarë në kështë më radhë, para luftës të të të të të të. Ishme shpeshe në kontakt me njerëzit dhe patëshme kontakt të imetash kontak për të i përkujtuar me Allah në manuar të falë në kështë më radhë. Plën nga njerëzit më thonin se do fëmijëmi, më duhet t'i rroha më afër. Ne kuptim që kem pengeskat. Do të thjer thojmë për shembull, o, oh, e kam nderman, të të, të ndërpikë biznes. Apo ta dëftë shtëpinë dhe, dhe pastaj mërfon. Apo kjo është start i gabuar. Start i gabuar. Ngase njerëzit presin që fillimi i afrimit me syrin e Zotit të bëhet nga ana e Allahut, jo nga ana e tyne. Gabojmësh kjo. Sik për shembull Uh, nga kush pretë të lirosh, nga kush e pretë lirin, doa të thëmë, mm -hmm. nga zoti manua. A i pretë, Allahu Gjalli Ulam, me të ndihmu që të lirosh. Mm -hmm. Nga kush pretë, që uh, të përmjësën gjendë të ek ekonomike, që të mund t'i kryrë disa gjëra obligime, që i kine jetë, shtëpija, ku e din që farë tjera, nga zoti manua, apo, mirë. Po prej që zoti me përmjësu, gjendë, جندن درسا <تصفيق> تنت نبتن جنن چفار ايه درسا ايلت برميسان احبا سيهم برميسان كيو چاسي انيسي سر ترسيش دقاب ور ده كيو ما شما يدي قرانه وره الله جلل جلالهو ثاط نصورن التحريم ونصورن طلاق تسخوري رزيمه ثاط الله جلل لهو على ومن يتق الله يجعلهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ku si ja ka frikën Allahut kush ruhet nga Allahu e atëra kurai dëshmon se i ruhet Allahut i drohet atij ja ka frikën Zotit atëra Allahu thot i jgallehom makhrajan ibn Allahu rukdalle dhe e furnizon nga nuk ka mermale do thot të se nevojshm kjet është padyshim e pandershme që të presim nga Zoti të na afrohet Nuk duhet ta presim nga Allahu kët. Ai na është ofruar me më mëshirë. Ai na është ofruar me me me me me me argument, me uzim, dhe kaç tash afrimi praktik duhet bëhet nga ana jon. Ti fillo, braktisë kët haram. Ti fillo, krye kët obligim. Dhe posa të trokatesh në dyert e Zotrit, çfarë pret nga Zotriu që është bujuar te porta hopderën? Te hopderën ai tetë nuk ka një i varfër që e njëh një të pasur, që është bujar, e njëh se nuk e këthe nga dira, a heziton do njëre që të të tërket në dire në ti, kur? A se ka problem? Mirë po apret që ajë të vijet dhe tje, pa të shumë se jo, por tërket në dire në ti, thuaj më falë, pas kësoj, ast njëherë, mos më ndoë sa ajë të thot nuk të falë, tërket në dire në Allah, ti i pari tërket, Kasi këtë takon ty, ti e rab, ti i varfur, ti i, i nevojshëm për te, ti ke bëg gabim në raport me të ndësaj, vazhdimisht ka për mirë. Andi, ne duhet të të rëkasëm në dhejtë në lojën lewala. Ne duhet të ecim për para, ne duhet të nisemi, dhe po nisëm, atër do të që ditemi me më, më përkrahin e madhe që zotën e jepë. Shukën e këtë hadith këtësi, këshë fjallë e zotët, që thëtë Allahu imanuar, thëtë Allahu imanuar në hadith Kush ma afrot mua një plëmb? Shiko, kjo është afrim, një më një plëmb. Men të karrëbë i leje Shqibëran, të karrëbëtu i leje dhiraan. Ti afrosht eka Allahu sa një plëmb, Allahu të afrotu sa, sa një kra, sa një lër. Shiko, kush ma shumë pa afrot? Aj, pa të afrot ma shumë nga ti. Po, vetëm nisu. Të stimulant, të shehë Allah se ti pëdon t'i afrosh, jepi disa shenja serioze, se ti pëdon më afro, ti pëdon më përmirsu, jepi disa shenja, dëshmaja praktikisht, dhe atërë do të shoshë për krajnë e mahtë të ka Allahu Gjelle Gjelalu. -Gjell Pasë të Allahu Gjelle -Gjell ure, Gjell në fundë të kësërën e thënjë, e thotë, omen e tani ma shien, e tejtu hu herwale. Kush vije madje duke e cë nga dalë, apo? Unë do të vije duke përshpejtuar. Unë do të i p Se aj që më përgjit mua, për spaku, nisu, nisu, vendose shamin në kokë, edhe pse ka rëziche, edhe pse ka, ka kërsnime, vendose. Dhe pasaj, thujë Allah, o Zatë, unë e bërat që u kërkua nga unë, tash më ti bënë rrugdali, më Allah, dështë është rrugdali. Sa më të rajzun të vendose shamin në kokë për shakë si i kërsnën baba, apo? Ti nuk këtë bëshma të kërsnime, vendose shamin në kokë, vendose! Dhe thuaj Allahu te mallnor, o Allah, un e bëra atë që ti kërkove. Tashmë un prezjiten nga ti. Kam muci pak, pak, vetëm pak. Allahu më çpru që të të vërtetosh, të vërtetosh, të vërtetosh po, të konfirmosh se O Zoti ka përmbënim, Allah e din kët. Por është për dobin tënde. Dhe po e dëshmoj vërtetësin. Betojm në Allahun e Madh se do të vijë ndihma, pa është pamundur. Nga se Allahu xhellahu te ala la ka garantuar, kushtimi mor vesh. Apo fillimi i rrugës çfarë ishte? Ktyn rregulla të zbatushme ti përmbahesh ai përmbahet rezultati ai përmbahet nuk e them premtimin andaj unë zot u përmbajtë tash më pritë çfarë do vijë nga Allahu do të vijë do të thot aso mirsi aso beqati të paparëmendura në këtë botë emos të flasim për botën tjetër prandaj niso që Allahu e pëlqen dhe Allahu e përmbush dhe Allahu ndihmon dhe Allahu të përkrah ndërsa në çështë mbetet duke u amendur duke e, Ndë gjuhar qdo krsnim, qdo shqetsim, qdo akuz nuk dhe t'varëdhash. Andhe Allah gjelle, Allah dhe, Innamadhalikum u shëjtan, juhawifu khafu shay, po po e ulija, felat të khafuhum u khafuni. Kjo është punë shëjtani, punë djali. Qfarë ka punë tjetër? Po që t'friksan. Po fëzhen të falësh? Pëtash, s'kamë biznes, s'kamë dhënja, nuk kamë ahankë. Harëaj e ditin, harëaj e shëçnin. Ta frikson. Ti që falës, a shqendeti? Po, shpesh. Nuk na mungon kjo çështje. Amë atë ka friksuar para kësaj se nuk do të shkosh kurrë? Po. Të ka friksuar dhe e ka pasë vetëm frikësh. Allahu të ka garantuar se do të do të të kënaqë jetën tënde. A dhe si nuk kuptojmë se Zoti? Allahu të ka premtuar se do të jesh i lumtur, edhe në qoftë në fund të pusit, prej ka vji lumturia ti nuk e din. Por Allahu e si. Njëri që nuk ka dy grash në gjep, apo dy lek nuk i ka në gjep, citatë e zëmët, nga gjda aspekt, e shetë busishu, të busirë, të lumëtur. Këtu është e qëtëshme si është kjo i lumëtur. Se njëri që i ka qdo gjë, apo, ka para ku dëndë shkan, si ku shetë thonë të na popli Kosovës, apo, i mungën qumështë i zogut vetëm, qdo gjë, gjë e ka. E dhe nuk të ky, dëshojm turin nuk është çudi apo tek e fundit. Edhe pse këta nuk janë të lumtur realisht, por te këta të gjëra që janë të disponuar të lumtur është natyrshme. Të nga se si, ka një e ka një jetë shumë shumë të këndshme me bollok. Hipo, për ka gjin ky? I smuri i varfër. Megjithatë, këto për ka? Kjo është për shkak se ky është nis e Allahu pasaj ka përmbush. Por ajo nuk është e vështirë. Ataj Allahu xhallahu olen kërcitota të munson ti është. Do thot me perspektivë ai poster është autoritativ si ndodh kjo ne ndoshta nuk mund ta kalkulojmë në bazë të dijes si që kemi edhe përvojë por tek Allahu xhe la wala funksionon tiran regula apo të ndryshimit të gjendjes që ne nuk i dim. Do e... e... e... të, të, të ja. ishte temperatura që po mundi të detektojmë lumturinë thonë njerëzit. E rëncëshmërsia që ka ta kuptojmë niso dha Allahu apleza. Sesambaq me përpara hoca do kishim të nevojshme ndë një histori, nga të parët tanë, që vëzhet të kovetonë, në vërtetonë këtë loj nisje, që vëzhet nga Korani, që vëzhet nga hadithi dhe Profetët Mme Salvaresen. Këtë nisje nuk askush, e dinë askosh, posë Allahot të manuar, është një, është një sekret me se robit dhe Allahot, a zu gjellë. Që nuk e dinë askosh. Qëka ka në zemën e robit? Sa është grumur nga bindja? s'u zgumbullun ka sinqeriteti. S'u zgumbullu nga, nga dëshira e flak dhe e madhe për portret e Kallogjë Levala. Ne nuk e dim kët. Por ky rrap është nis. Ës nis për të Kallogjën Levala. Dhe atëra befas për nevna dukat. Rase sht nevna dukat. E shojmë se çfarë të mira Zoti po jep këtij japtat. Por kjo është pjesë e asaj marrëveshje që ky rrap ka bën me Zotin e tij. Ngase rasti është nuk ka asgjë. Dhe sa njerëz mendojnë se e të vjetë është loj fati. Rasisht ndod dikur ti bën 1 milion euro. Rasisht ndod dikur që të ngritet. Rasisht ky qjellë këtu. Jo, në këtë rrugë nuk ka gjë rasisht. Çdo gjë është konform kësaj marrëveshje. Konform kësaj ecesie, kësaj nisje. Ti e, e bën nisjen dhe Allahu xhelal uala pastaj e, e bën plotësimin. Do të thotë un nuk e di si e nis ti tek Zoti. Apo, kur nuk e ka marrë vesh ende, nuk e kam, kam kuptuar, nuk di. Po pastaj them si Allah e ngrit këtë njerëz? Nuk nuk është autoritet pse si e bën këtë? Nuk është kjo shpejt, nuk është kjo rastisht. Fakti që un ti po diskutojmë për këtë çështje apo kjo është ndërim që Allah na ka dhëruar. Kjo nuk ka rasti, nuk është kjo rastisht. Nuk mund të dolë, nuk ka rasti në këtë rrugë. Kjo është ndërmtakup, nuk ka rasti në këtë rrugë. Andaj sikur s'o të më ndëbujariun sahiyunati. Një ditë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, ne dhisë djat, më janë shfaqur mua popuj ditë ngjykimit që do të vinë, dhe pashë ni pejgamber dhe me të një e numër i caktuar njerëzish, pas një pejgamber me të dy vet, dy persona kishin bësur nga populli i tij, pas të dëguar që nuk kishte meta askush. Profet Dashkus. Profet Dashkus meta. Askush nga populli i tij nuk i ishte përgjithësisht atij. Besonin vetëm. Është nuk ndijet. Jo. Ja. Ai ka kriminion e tij dhe hes det Allahu të manduar. Dhe pas moment më shfaq një turmë madhe njerëzish. Dhe mendoa se këta janë umatim për më tha se jo, kjo është mosau me umet në ti, dhe pasta ju shfaq një turme edhe me ma dhe se kjo, dhe më thanë, kjo është umet të jytë, dhe në mes në tyri jenë 70.000 njerës, që të të futën në gjenet, pa logari dhe pa dënim, drejt, dhe të të të pa u pëjtër farë, heq, sa mund tjetë, subhanallah, uh, uh, sinqiritit i këtë njerëzve, me qëfar fuqije kanë dëshmuar para Allah se jenë të sinqertë, sa që nuk këpj Nuk ka nevoj, e kanë dëshmuar dhe ditë së ty një, se këta e në të sinqertë. Kanë besim të fortë, të kalitur në zamërët të ty një. Dhe Allah i futë në gjendet pa lukari. Njërin nga të prinshmet, i kështë e emnë Ukashi ibn Muhsa. Dhe oj, dërguar i Allahot, lëtë Allahot në bënë mua nga ta. Tha pegamberi, së është të minhëm, të je për e ty një. Njërin nga ta që ishte ofër, mëndën më dhe se është qësht ku është shuytzon e shuytzoj. U hap një mundsi, ndatshme, çuza edhe në rastin. Duke menduar se kjo punës rastësisht, dhe është çështje rasti, tha ja rasulullah, o dërguesi i Allahut, pa lut Allah në vonë ditem. I tregua risolesel mirë të kaq, ti thot se nuk është ke punë e rastësishme, apo jer ke që një to vendot të ofendut, tha se beka kebaha u kaqe. Ta ka leqe. Tash, po the se si kësht mundsi yeah. për njërin dhe ky e shuytzoj më në keq pa pofundoj. Po nuk kishte rastësisht Ukasha që është punuar për këtë për këtë takim. Apo Yora jo s'është ka qelluar Ukashën në këtë mëzhles, në këtë nei. Ky ishte nisur që mati për Ka Allahu Jellahu Ala që të jetë gati. Dhe Allahu ja dëshmoi këtij Ukashës se sigo, se s'i shpoblet mundë. Yora jo s'është ka qelluar në këtë ditë, në këtë vend, në këtë qytet, është thënë, jo vallahi rasisht. Në kokt rasisht. Mund të thrasi për neve, po për Allahu nuk ka rasisht. Andaj Bohu i sinçert nga bramanda me Allahun. Bohu i vërtetë se si ti më vërtet, të vërtetë dëshon të përmirësohesh. Dëshon të ecësh ka Allahu xhelal weala. Je i sinçert. Dë çuditër si e cil Allahu situaton subhanallahu dhe bëhesh në situatosh, shpikaon kjo orçmimi rumbim. Kushtot unë i paguaj rëptëmitë e mi të mirë. Në rastës është asgjë. Rastësisht nuk kemi nën në këtë shekull, as rastisht nuk kemi shqiptar, as rastisht nuk kemi takuan e ti, s'ka këtë rastisht. Po për mua mund të, të rastisi Për mua dhe për ty mund të thotërasi, por tek Allahu xhallahu ala mm. funksionon të gjitha këto në bazë një rregulli. Rastësisht nuk është dikush në xhami e rastësisht dikush jashtë xhamisë. Nuk ka këso rastsi. Jo. Por Allahu xhallahu ala di ken e ka shpërmbyer, e ka sill xhami, e dikush ka mbetur ende jashtë nga sa nuk i ka punë mirë me nisin dhe me marrveshën. Andaj edhe shembull tjetër ilustrativ. Për kët është edhe shembull i majestetit të faraonit. Kta njerëz me të vërtetë është shumë çudi çështja tyne. Shumë më çudi. Do si kta njerëz do thotë nganjë shumë të ndytë. Emision, me, me mision shumë të keq, të dëmshëm u shndrruan në rrobë të sinqertë Allahu t'i mandua. Moment, dikush vetrasisht, e ja di kot vetrasisht. Kta njerëz ka që koishin duke kërkuar të vërtetën. Ishte të sinqertë po ata bënin punë të pestë, punë të dytë. Në aspekt të si njerëztëm, sikurse njerëzve u dukej për në brendi, gjithë mund ishën të papajtuar me këtë qëpënin, gjithë mund kërkan një uzim nga Allahu Gjelle Huala, gjithë mund ata ishën në rruka Allahu, ishën nisë ata me zemërat e tyre, dhe Allahu wasol i uzimin, Allahu e pagoji mundin e tyre, dhe posa i pan shend e qarta nga anë Allahu Gjelle Huala për vërtëtsin e mision të Musa vë talisam, Allahu i uzhej, ma di uzim që nuk po të mundësi asë faraoni me kërstimin më të madhë të shmangë të nga rrugë Allah Gjellewala. Nuk ishin në besnik dhe firanë. Ishin besnik, por ta o shëndrua në besnik dhe Allah Gjellewala. Kënëri u shtë i qëtë me Allah Gjellewala nuk i bëjnë dëmë kërstimet, nuk i bëjnë dëmë rëzicet, nuk i bëjnë dëmë rëzicet, por sigiritet dhe vërtëtsia janë ato që i ndihmojnë robet rrub, kër njësit në rrugë ndajtë Allah të, të man ka posmozi faroni të përzien të të tjer. Çka ata tin, nga si kishte shumë magjëstar, pse këta u përzjetën? Apo pse këta u takuan në muson? Pse këta jetuan në këtë kohë? Erdhën në këtë moment. Gjithsa këto nuk mund, nuk mund në çdo situatim rastësisht, rastërt, rastë e skarasi. Mir po ajo që është e gumbulluar nga branda, ajo në bas të shkafet funksionon zemra, nuk e din askush pas Allahut të manduar. Dhe kjo vlen edhe për udhëzimin, për vlen edhe për devimin. Si morfilon devijistë. Nuk e di më. Allahu ka pa diçka ta Imrana që na nuk i mi pas çështat dhe për shkak të kësaj është dëbuar, rruga. Ashtë dëbuar ashtë nga rruga. Është dëbuar. Është përjashtuar nga rruga. Qase me këtë ndërtesë nuk merritan të vazhdosh. T'kimi afatizuar kohë të mjaftueshme që ta largosh, por nuk e dështon. Andaj përjashtosh. Dhe dikush kohë të gjatë nga Imrana është apo vazhdimisht çon sinjale oz Zot, apo dakor kur ky sinjal arrin qiellin dhe kur, kur ky sinjal është i mjaftuarm ndër të kallaxhën lewala o dhe zot si ndodhi filoni ishte në fund të pusit dia ku erdh në kështjarasisht apo ky diçka ka pas tek zoti çfarë ka pas nuk e di nuk mundi unë me dit as ti ka shumë kimë qasje atje por padyshim se ky ozim ka ardhur për për diçka ka ardhur andaj të kërkojm atë që zoti ne bën të gëzuar që të na mundson na përklo në katrok dhe të nisemi do suim vallaj për krajtë të madhe. Do suim se përkundër, për shkakun për se sot e shojmë një gjallë të ri. Një gjallë të ri, i cili është nako nako më të mërzish më të ecati kur vlon e fshi ti. Apo është iri. i ri. I rrethuar, i rrethuar me vajza të zbuluara. Provokative. Në çdo situat duke joshur. Dhe e shojmë me çfarë lehtësi ngjënat të kanë këto provat. Mandeniu kibim pashtypje nga kuptimi nga nga aspekti i logjikës apo nuk mund të shpjegohet kjo. Vërtet. Okay. Është si ndodh kjo? Si mund të ndodh që ta ndezim zjarrin afër barutit dhe të bashkëjetojnë të pashpërthyer? Kjo nuk shpjegohet logjikisht, nuk shpjegohet me rregulla. Si ndodh kjo? Ky njerëz i erdhurzuar Allahut, është nis, nuk din çfarë do të ndodh. Mir, po ai ka dërzuar çështën e Allahut, është i sinqertë dhe këtë sinqeritet e mat Allahu joni. Më dvortit ka dert të madh, ka një gale të madhe që të shpëton. Dhe kjo gale e madhe e grumbulluar apo dërgon sinjale te qallojmënuar. Dhe për shkak të kësaj gale që ne nuk e dim, Allahu e shpëton. Dhe ne mendojmë se si po ndodh kjo? Jo rastësisht kjo, jo nuk korasht. Nuk ka diçka rastësisht, por për diçka Allahu është duke mbrojtur këtë njeri, për diçka Allahu është duke ruajtur këtë njeri. Diçka është duke ndodhur, ne nuk e dim, por e din robi. Edhe në rubja lotë. Edhe ka pas raste, më thënë, kur aji, më basi shë ozorë hoqë, në kam dhjuhar të pakëtën disatë të tilë, që thonë, njëri për tërë me thotë që, të betohem, thotë, ku shikoja i femër të mbulluar, i ullja sytë nëmër dhe. Dhe i nuk ishte lidi me femër e zotit të fare. Th I thash pëse? E kam përë të thënë si dhe jam djerën, thash si ka mundësit dhe. Ajo ishë shumë enderume në sytë e mi. Motër Ase kandenos disa rrethën që ka që ai më von kujtohet që këto gjëra ndoshta kanë qenë se beq thotë ndoshta me zot që un jam kthyer ndoshta respekti yt votat ndaj kësaj famë që ka as Batulijna Lojan Levon ka mbajtur të, të ushur edhe ajo që duat them ndoshta me siguri përfund apo me siguri edhe pak kemi shum, shum shumë shumë shkurt ë ne kemi të bën me një zot që është shumë bujor Allah i mënduar nuk na trajton neve në bazë fuqisë tonë, në bazë veprave tonë, jo. Veprat tonë janë janë një sebab, janë një shkak vetëm që dëshmojmë se ne dëjmë xhenetin. Por nuk kanë çmim moral i xhenetit kurrë. Nuk kanë çmim moral. Xheneti është bujarija e Zotit dhënë robëve të tij. Nuk është absolutisht një një mall që mund ta blejmë ne me punën tonë. Abskur. Nuk mund ta blejmë kurrë. Andaj here er një i varfërt Abdullah ibn Bareku Abdullah ibn Bareku ishte njëri dietar por edhe një pasionik që Zoti i kërtoi pasuri dhe që e shpenzonte tërë këtë pasuri në kuadrat të kësaj ruge ju jashtë kësaj ruge ne ka rruga shpenzonte dhe njerëzit ishin të njoftuar të informuar shumë drejt për bujarinë e tij er një varfërtë ibn Bareku ai tha më ndihmo huaj Zoti të ndihmoft nxirr një çese plot ari dhe ja joi So, kjo është shumë për mua. Un kam kërkuar shumë pak, kjo është shumë për mua. Si u përgjigë Imbareku? Të lutem më ndërhëruar. Nëse këto përgjigjet e robe apo çfarë ta menja për Zot në këtë robë? Ky rob, sado që ti di pastë ka ndonjë paraqese, apo mund të ketë kaç paraqese. Për, për më gjithatë, kështu ky i trajton rrobat e ngjeshëm si ai. Po një zot që nuk kanë u tër djinitë të tua, por nuk pak sot pasuritë, e ku si bën? Çfarë ta ju Maleku? Tha, në otike ala kadrina, në otike ala kadri gjudina, la ala kadri fakrike. Ne tjapim, në tjepim, në përpudhje me bujarin ton, jo në përpudhje me vafin të ndër. Të ndërsh ta, mund të mjaftonin dylek, po, për bujarin e refuzon që kush kërkom për mejeti edhe dylek. Unë nga bujarin e me kështu të kam. Apo, kështu të të rëgubjafton. Po në qoftë se, se një rëbë, thëtë o Zotë janë. Unë, që, po e, e bëjë këtë mundë modest, po e fali pes kodë, po e gjëraj, po e gjëraj, po e fali më natëm, po të përmeni, Zotë vazhdimishtë. Për neve sashtë, e mjaftusht me ndenje pa Allah i më nërë. Sa kemi në këtë botë, mjafte kemi. Apo? Kjo botë, do të në, në mjaftën të. Mos kemi smundje, lufta, përqarje, Dhe këtë do të ishte konform në më përputhje me këtë që ne po e bëjmë. A e bëjmë zoti kështu? Jo, në japë diqka që ne nuk e kemë parimenduar. Kjo është përshka këtë bëjërisë e ti, jo përshka këtë vebëra tonë. A ne përdiso okay, a këtë një zotë, kështu bujarë, kështu të pretë. A nuk do të rëkasë në të dyrë të ti? A nuk do të njësësh? Njësu. Dhe pra këtë si dëkurajimet ans braktisi friksimet ansore, braktise gjithë do kërsnim dhe shqecim ansore, nuk dëbën dëm me lina latë manuar për dirës o je i lidhën me Zotin. Nuk është e mundën një njeri që të jekë ndorë nga shëqëria ati e keqin, nga vendi i punës nështë që ka qenë haram i ndaluar, nga atot mira që i ka pas në të botë, të jekë ndorë për hirë të Allahut e pas të Allahut alen keqin, është e pa mundshme. Po ti nuk e leket juridikush për ty bën. Edhe pse ne nuk mund ti ja ofrojmë një risop. Çfarë të mëmëna për Zot në mallum. Mund të jesen çose me kët bindje ecim në rrugën e lot të mallumuar. Ne këtu e kuptojmë këtë nisje, se kemi të bëjmë me një Zot, me kët bujari, me kët mirësi, me kët mëshirë. Pa do shumsa, të gjitha do të shndërrohen në begati dhe në stimulim edhe motivim që na shtyj drejt Allahut të të mallum. Në vërtet. Hoxhë me këto shëmbojmë këto edhe kanë 10, ne gjithkem kaluar 15 minuta së, së bashku dhe Nuk gjete vetëm të falenderoj, duke lutur Zotin e Madh, që u sinë mëdhuruar të shpëlojmë Më me gjithë mirë. Allahu shukur. Por duke dhënë gjithashtu për gjitha ato cilët ishin me ne, të besojmë dhe dalim me besimin që nuk është asgjë rastsi, që Zoti nuk ka rastsi. Të ndërorim miq, duke besuar që nuk ka rastsi. Çdo gjë është me urtin e Zotit, me mirësitë të Tij, me bujarinë e Tij. Shpresojmë dhe lutim së bashku, na japë për këtë bujarije. Shihemi emisionarshëm për të vazhduar temat në rrugën drejt Allahut. As-salamu alaykum.